بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة صائم بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِنْ تَوَا اللَّوْ فَقُولُ شَهْدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ سورہِ <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <صورة> آلِ عمران مضمون پہ اعتبار دریسیو اولہ اوله <هسا کی> اس <اسواد> بات توحیدو دغه مې څنګه یې اسباد درې سالت د جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم اسباد درې سالت په داسې انداز زبانه کئي چې اوس په رسالت اعتراضونه کئي درې سالت رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف کئي نو داغئی خبائص داغئی اغناکارا صفات اغ بیانئی اشارہ دیتا چد یو سڑی مقام دی یو سڑی حیثیت چا الله یو مقام ورکی یو حیثیت ورکی نو باغبا دی محتریزین یاد آغنا تپوسک ان کی دعا کسمئی یو هغه چې هغه په خوخل کې دای ک یو ته پوس یو اعتراض کوي نو د ځان د پویا کول د پار کوي به ما خپل کې چا غي په پلا ګاندا خلکې نا کار خلکې چر د نی خوده نو کار دیو خسڑی دی نیک سړی بد وای نو خاله کوي پریس اماړه دادې بخپلا دو مړه مړه نه دے د دوخپلا څه سیاست او مقام دے دیګ اعتراض کوي دغه تیرال لسه سیاست اړوکారణ ده دغه سیاست دغه تیرال ډول توجوه پر کار نه لوګره ته په دا حال ده جنا کارو ګند سړې ده ماضیون ګندوا حال هم ګند له مستقبلو اندغسي ديب خبره سیاستو نوی اوسه حیثیت شته دویای داسه حیثیت نو د اعتراض لسه حیثیت ته دیو جن اس بعد د رسالت چ کئ رواچا چې اعتراضونه کول نو دا غي خبایس مړه ک پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سو اعتراض کئ نچارتا سام ساڑے و او اعتراس کڑے و لابیام سا خبر آوا دا دای اعتراس کئی دای غتول پیران او مولیان په خدای تو باندنی ولی دای اللہ نا پیجنی نددائی دای اعتراس حیثیتو دای غتول امر پا باطل و باند دلیل نی ولی دای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 د دا دایسه سیاست دے د یو غا دینونو په روان دي چې هغه منڅوخ دي ولا تو منو الا لمن تبع دينكم د دا دایسه سیاست دے چې دای په میں تراس صلی دا علیه و سلم اعتراض کړي دا خو وَمِنْ آلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَعْمَنُ بِقِنْ تَعْمِنْ يُعَدِّهِ لَيْكَ وَمِنْ مَنْ اِنْ تَعْمَنُ بِدِيرًا دِينارِ لَا يُعَدِّهِ لَيْكَ إِلَّا مَا تُمْ تَعْلِحِ قَائِمًا بذائی سے ایسی عدد داغ الدورا ناکارا خلق دی چدا اللہ کتاب کی تحریف گئی وَإِنَّ مِنُمْ لَفَرِيقَ دایې تراز کئی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی او سم مقام دایو خدا الله د کتابنا او دی وایز اخذ الله میثاق النبین لما عهدتكم من کتاب وحکما ثم جاءكم رسول مصدق لما ما قمتم من نبی ولا تنصرونا تفصیل برسو کوما د رئیس هيثي ا دې دایګم جنابه رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتراض کوي نو د هټولو مرمرتدي دایوا می شاد دین اوړي كيف اياد الله قوم کفر او باغ ایمان و شید ان رسول حق البینات د دا رئیس مقام او د رئیس هيثي دا بو در کاره خلق ده چې په پخوانو انبياله مو سلامي هم درو جوړ کړو كله تو عامه ګانه حلل لبني اسرائيل الا محرم اسرائيل ولا نفس افتراء الانبياء چې په انبياو باندې افتراء غابي او درو جوړول ورو دهي سه مقام او دهي سه افضيات ده دا نا کار خلق دے چې د دې د سر په قبله پیجن چې اوله قبله کما یو دا یمنا اوله بیت الناس الذی بقتا مبارکۃ وهو للعالمین داخودر نا کار خلق دے چې د دې د الله د کتاب نا خلق باندې اسدان کتاب الله له اهل کتاب لما تصدوا عن سبيل الله ذذ دیس مقام او ذذ سیات ذذ دیمه سا اس باد رسالت او بدی کی خبر ستوره اهل کتابو چه دایگه اعتراض کین ذذ دای د اعتراض ذذ اریس سیات نيسته مقام نيسته یونی مصڑے بئی اگر به اعتراض کوي د زاغل حیثیت شته دا د خپل مقام دا حیثیت دا مازی هغه ټول ګاندا حالي ګاندا مستقبلي ګاندا په تاسیسري د اعتراض حیثیت د قطوای چې هغه داویغه د وای دی کړم نو کل اهله الكتاب دا دغه مه صاحب اس بحث رسالت جواب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې اپ دې کې قباې ذالې کتابو ذالې کتابو قباحتون اغاوی غبط اخلاق بد کردار بد اعمال یو ذالې داو ایتاد احبار او رهبانو بتالې او بتاهریم کې پیراو مو دیا نو به یوشت حلال نو دای به و حلال ده او جایب و طهرام نو دای به و حرام ده دای نه قتل جل الله وتعال حلال وی لې دي کنا الله وتعال حرام وی لې دي کنا هر غادی حاتم نبی علی السلام ته وی مو غوې ته خدایانو وی لې ور دې وی چايبه یو شي حلال وی تاسو تا به توې کناوي آو چايبه ته حرام وی تاسو به وی کناوي آو ودانه خدای تو کو کنا نو اولخبار ستال کتابو اتخاذ الاخبار والرخبان في التحليل والتحريم چې پیرانو مليانو به شي ته حلال وی نو بس به صالحل او جا غي وسه طهارامي نذيبه بي حرام د لکه زمند ملک دا ډیرو چرګي بچه بانغوي وې دا حرام دا دا بوستاسو نساتاي چرګي بانغ ويل ز داس بي رضا دا کور کې مساته ج چرګي بچه بانغوي نو دا داس بي رضا کا او پیر سیبل مولاي سیبل اوسا نوغه لرو وا وا تالرو نو وا او واجبہ کوم دے چې چرګي وبان غوین نو هغه به او چې وبارا نو خزي کوټو تاوخه با شروع کړ پنجاب کې خزو وبان غنای کوټه تاخا تل او با شڑولا چرګي باوی غری الالو لا ولیال الکتاب تعالی ولا کلمہ دین و یا ودی کتاب راشیو خبر تا برابر د منګا مینساسو کې الله نا بوذ الا الله برابر د زمګه اساسو مینس کې سمت لګو مدارک ما را لا یا طالبو فی القرآن والتوراۃ چې قرآ تو را د اننجیل به کې خلاف نه کو ټولو دا ممسله به یان کړی ده راضی پغی اتفاق کوو چې ستاسو ان بیایا او ستاسو دا دمگا آل و کتابو میلی ده زمنګغ غلیلل کتابی وا واللی کتاب را یو خبره دا چې برابر دا په می د منګیان ستاسو کې خبره دا ده. الله نعبد الا الله ج عبادت به کو به الله نه بلشاه نه والله عبادت به کو بغیر الله نه بلشاه عبادت به نه کو الله نعبد الا الله ولا نشرک به شریک به نه کردو دا الله سره او نه وانی سی بازه فنګا باز لرا به تو بغیر الله نه ارباب من دون اللہ ارباب جمع درابا مانا مالکان لکا خرطبی ہوئی چه باغیر دارلان بل سوک بزیمدار نگرده ہوئا و لایتاہی دا بازونا بازان ارباب من دون اللہ فا انتاو اللہ نو گوار زلدئیو دا خبری ہو نمدلہ فا قولو شادو بی مسلمون ور طوايان کدا خبرهونه مضلانو ان تو واغواشیو په دې خبره چې موږ مسلمانانو موږ الله تعالی خوستا څونک دی دیم خبره صدال کتابه اته جاج بل باطل چې باطل باندې دلیل نی وي و ایبراهیم علیه السلام زموږ بدینو يهود وي زموږ بدینو نصارا وي زموږ بدینو آلانگی ابراہیم علیہ السلام کھومک smokeی تیر شو اے ابراہیم علیہ السلام گو دیر مخی و داغت زیو عثاق علیہ السلام دیساق علیہ السلام زیو یوسف علیہ السلام دیو یوسف علیہ السلام نا بیا دارu او سلیمان علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام گون زیو رزدو داغای دین عنا یا لر کتابه لیمتو حاجون فی ابراہیم ودو کتاب غاوندانو ولی جگڑ کوی بارد ابراہیم علیہ السلام کے ندینا دل شوی د و انجیل مگر پس دو فات ابراہیم علیہ السلام افلاتا کلون وطاسو کی حقل نشتا حمزد توبیغ پفی داخل ای چوہ دورا زمانه که اکبر بادشاہ دمو غلو بادشاہ ہو. او اکبر بادشاہ دیر نیک سره ہو باقا زمانه که شیخ المعدیسی شیخ عبدالنبی طویب پانی ساموالی چگه با درس ختم کو و روز دو آغا چشید آغا دربار ترالل منافیزی دو مبارک زامن حمداللہ داخل کو اچه چه ده صلوم شرع لکه ده عمد الله دارال ندهیو اکبر باچه گمراه که چه گمراه که اغیه او منازیرا کیفو دا شیو واتاویستا مولیان دی منسر منازیرا و کی او فیزی آغا مولاو چه اغیه ده قران تفسیر لکه ده تفسیری چاری کې دا نوټي لفظ نشته لکبی دی جیم دا سه لفظ نشته عربي درس جوړا کړیا راز نور مولیا نو مولا وی تاسو او درېزه مخه تا په ځمانه کې مولا مولا عبدالمومن مولا د پیازا یو تا وی دا سه چټپټي مولا عبدالمومن اوی زور سرا منازر اکو منازر ایلا چھ کل رات للا پاٹکے شملہ کسانو دیو دارا پسی بھوگا کے دئی شملہ ور پسی کسانو بھوگایی خیر دیمخ کے را روان دے سا چپلے چولی چراوی اگا چپلے راوانس ترخ کی او دربار تراغے ہیں چې دربار کې قانون فارو او دوی کیم اس نو هغه ځا په لې د بادشاہ مخه تکي خوري ا شیا مولا دغه وکړ لمسون له د شیا او د شیا د تر دامنو دا د لمسول لمسون ډیر کوي راوی لمسون کول بادشاہ و تلمسو به سه و وګورا موږ قیمتي قیمتي به زار بارې خوري او د ازخه چپلې راړې اتا ته مخ ته کې خپلې ستا بي عزتي وکړل بادشاہ دا ولې داसे وکړل هغه ورته سیمه غلو دي دا غلو دي زمانه به چپلې پټیږي زمزہ یاو ډوړه چپلې شېمو لا ورته وي وېتا مون تاغلو وي اوس ودا ثابتې چې مون غلو یو هغه بالکل بے ثابت و وېتا سود نبی عليه السلام نا پانی پټې کړې شیه او تاوی د نبی سره زمزمره کی شیا چاته درو را لبا داور ته ابوبکر را پټ کړي او تاوی درو غای او خوې حضرت عمر هذا رضي علي رضي الله تعالى منذ ذمانه كي شيئا غانا جاتاو اذا كنت قلعه رواه استاذه مخلعه رواه جواده خربه چيا ده نبی علی السلام ذمانه كي نوه اي ده ابو بكر نو عمر نوه اي دا عثمان نوه اي ده علين و اي ده دينهم ده قمزا نرارد چه ده استاذ دي و دين ده و شيئا پا حقه ده شيئا مناظرائي تهو غطلا اذا داوی ابراهیم علیه السلام زمون په دین وو یا لال گیتاب لمطوحه علی ابراهیم ور گیتاب خواندان ولې جگړې ګوي واره ابراهیم علیه السلام کې او نن دا دل شوی تورات انجیل پس پاسه وفاده ابراهیم علیه السلام نو تاسو کیا کړلی شته ا همدغه ولای خبردار تاسو داگا سانیش جگڑی کوئی پاو سگیچ وی تاسو نو پاگی باند دلیل دلیل انسخده نبیان باہسو کان چه دلیل نشن سلا سمیدان ترادانگی فلی ما توحا جون فیما لے سلا گمبی نو لے جگڑی کوئی آسگیچ نوی تاسو نوی تاسو نوی دلیل اللہ پوئی تاسو نو پوئی گئی نو ابراہیم علیہ السلامی اولیو نسرانی و لاغین کانا حنیفہ مسلمہ لیکن ابراہیم علیہ السلام اولاد با توحید رد کونگے دا شرک غاڑے پدا سے حال گئی چھ غاڑے ہی خودیو تا و ما کانا من المشرکین نو دا مشرکینونا انہا اولان ناسا یاقین انیز دید خالگونا ابراہیم علیہ السلام تا آگسان دیچه تابداری کڑیوا دا ابراہیم علیہ السلام او دا پیغمبر او آگسان چی ایمانی راوڑی دا واللہ و علی او الله دا دوست مؤمنانو ودد توائفت من آلیل کتاب درم خباست دا آلی کتابو اذلال المؤمنين چه مؤمنان گمراه کئيو سطریکا وا تا جوړی چې دای و څنګه گمراه بلا دا نه زونه ذات دې وتر طائف تمنا الکتاب محیور دلال علی کتابنا لذلونکم کاجی گمراه کتاب سورا د کتاب کاوندان په دکسه کئ وما علمنا الا ان ثمو زين گمراهي مگر جانورا وما شروط او دغه شاور نيستا ځانت باقي ځاني گمراه ځاني هلاك يا لال كتاب المنت ذر بهات الله والكتاب خواندانو سرورم صفات كفرم الله دالابياتو نو کوي یا لالکتاب ایلی مطل فرون بیعات اللہ واد کتاب غاوندانو علی کفر کوئی فایادون دا اللہ شادون او یہی تاسو بیان گونگی خب وی ایج شتا دفلائی کتاب دے علی تینکار کوئی یا لالکتاب ایلی مطل بیسون الحق بالباطل پینزم خباست تنبیس الحق بالباطل چا کاو باتل گډ وډایو لګاو زمون دي با وی وی زیارت نه مني خدا نشمږه زیارت نه منه مغ زیارت مانو همو وی په طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې زیارت لوانشه ورشه قبر تا صادقلي مغبارا ده پلار قبر ده زیه ده روړ ده پلاړ تلريږي نو قبر تا ادری کا دعاو تاو کا خبوتا ادری کا مخیب لیتا کا کلاسو چتے اچت کا محمد البننا حضر موسیقی احمد پشارا کی الفاتو ربانی کی وم جن کے گلد روایت پدی ذکر کری دعاو تاو کا جائز دا داغین عبرت والا جائز دا ودانا چتال دی یاروګامي بازار مخه ځان دې بازار مخه هر ګوټي بازار مخه چرسیانه پونړيان بو کې ناس دی زیارت دیو دوګړې کوي نو دای به زیارت ته مني وی وی دعوان مني مون دعا من مان لا په طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم یا خیرات نه مني او خیرات مون مانه کوم وي دې تیم مال م پرې دې تیم مال له خیرات م یا لال کتاب لمтал بزو نه حق قبل باطل وا ل کتاب له غړو حق باطل سرا اپټو اي تاسو حق وان دون تاسو حق پويږي دا حق ده ولې حق باطل غډوي شېل قران بوي ولې غړوي به دا سند متوا سرا سما ما شارغ مرتضا سرا اولیحکا باطل گڑے سڑیا اولیحکا باطل گڑوڑ کری دی وقالت آئی فتمی آلیل گتاب داشپاگم خباست تلبیس الدین علا دوافان چھ کامزور و مومنانو باندی دین گڑوڑائی دین سنگا گڑوڑائی رابشی اطاعت و ایز اسلام آرگره ما زتاس نو دا دا سره بې یو اخباریاو ایسیا ته مقام به جوړو لغواړي بیا که سره زې بعد جدا شي لاړ بشي د اوې به کې دا نقصان ده او دا نقصان ده او دا نقصان ده دیر پارا چنا پویا مسلمانان تان واړی وکاله طائفه من اهل الكتاب وائی او ڈالا دالی کتابنا منو بلدی ایمان را لی با کتاب چنا دل شده مومنانو بعد دی ایمان پر را لی وجن آر سار وقف رو آخر آکو مرو گئی مازیگر آخر درادی که مازیگر لالا امی هر جمعون خامغاچ دی راو دی دینا دی دکو و دیتی دی جودا شکو سا چل دیکنه چنا بوئی نوارا بوئی څه چلې اجر بوئی نوارا بوئی پته کې نه چلې ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم وم الوصيه باليهوديه المنسوخه والنصرانيه المنسوخه وم خباست اغا يهوديه منسوخه نصرانيه منسوخه دا وی نیرا چې پدې نه نو غره م نه یم ما ولا تو منو الا لم تبي ادينا کو ما تاسې م کوي دې چا لا تو منو لا تصدقه الا لم تبي ادينا کو ما ګردا چا شتا بیس شتا س دینه خو د الله هو یدا یدا د الله دې ایو طحد مسرم اوتی دوم دی وا جنا چې ورماګړشی او تند زېتا پشاندہ دراجی ز تاسو لږ درګه شوی دا او یو ها جو ګم ان در ب کوم یا بدلنی به تاسو با مې بن زراف ان الفضل بيد الله بلاذ اللہ کی دے لا تؤمنو دا ایمان سے اللہ چلا مراشی پر مانا دا تصدیق پر مانا دا لا تصدیقو کیا مانا دا لا تغیرر لی احد اللہ لی من تبیہ دینکوم اقرار مگوی بہاق کان ید دی چا مگر تصدیق مکوائی زکا چې درجه ورغې شي آیوتادوم اسلام اوتی دا الاتو مالول مفہ زکر کا لا تو منو الا لمن تبیا دین کو مہ الا تسره اسلام اوتی تو م چې دایلهه درجه ورغې شي په شان دا چې او یوحا جو کمیندرہ بیگو ما یا با دلیل نیوی با تاسو بنی زراب ستاسو نو دا دائی تصدیق مکاوئی دا دعاو احلاتونی ذکر کر یاو ستاسو گوندی دراجبہ ورک ریشی اس مخالق ستاسو حیثیتا مقام دا کوي نو که تاسو دائی تصدیق او کئی نو دائی لبا مقام ورک شي او دلیل و درباندی سبانیوی د قران وای وای بدو وی لوتاس پهه کوي یا قیامت کې وای بدو چې تاسو پهه کوي نو دا دواې لاندو د اولې اعلان جواب رستو ذکر ګر هڅدوی ايو وطاد م مسلمانو تي توما زګاور به شي دراجا یو د ليله په شان نه شو دا ظاہری جواب رستو کو قل ان الفضل بيد الله وایا کی نه برواله پلاستا الله کی ده ناغت تصدیق یو کنه کی الله چې څوک ورکهیو ورکهی او دوی ما خبره دې او یا جو کوم هندرب کوم د دې جواب مخی جمله باندي وګ ان الفضل الله یکینا نیدادو ایداد دا الله دے اننا لو داو دا اللہ نو الله چی چال <سؤال> توفیق ور کی اگر <سؤال> دا ایداد باندی دے سواب در باندلی دا غدیوی یو اتی ہی منی شاہ ور لا چاہتا چو گوشی دے اللہ واللہ <سؤال> واسعن علیم اللہ فرا خیدم وعلا یا خدا سو برحمدی میشاع خاص کای پهل مې ربانا سرا چاله چې خوږ شي ده الله یا خدا سو برحمدی خاص کای پهل مې ربانا سرا چاله چې خوږ شي ده الله الله هوت فضل نو ده و منال الکتاب اتم خباسه د را چندو نو مرده ای خیانتو کو امانتدار ای نشک دردو لے که امانتدار نو بس سبا منگریو ای نو دیو حجر بیا خلق کوسی و امین آلیل گدار منین تا منو بیتن تارین بازد خالقنا سوک دی که تیا امانتدار اگرده پیو خزانا نو ادا گی او باسي زینا سودی گتیا ما نه دار روپای دینار دینار د دینار زګو له انا دینونو نړارو چې په صحیح طریقہ ګټلو لا ګلینه دیمه او چې په غلطای نارو نو ورده و منهم من تامنو بيتی زاراینه باسي سودی گتیا ما نه دار روپای لائواز دی ہی لے کانی ادا گئی دی لرا تاتا ایلا ما دمتا لے قائمہ مگر چھا ہمیں شاید بزبان دی اولاد دسوٹنو ناکائی پی تو ورد آئے یرا پیسے میں در سغدی بستے گنرائی کرا دا روپائی میں در سغدہ روپائی میں در سغدہ روپائی میں در سغدی بچی تغلی شی دے ویر اللہ سامنیمہ ومنه مانې تا منو بي دي نارين لايو دي لے کا الله ما دوم Tale قایما ذالګه بيانم قالو دا د زو جنا چې دی وایي نش درې مونږ باندې په خورا اګد مانده میا نو امین عرب زګه راغې ماله مال, مال روانه هي مالی موزي خور د قاضي وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَايْذَا بَالَمَ بَا دَرُوبَ سَبِيلِ مَلَامَتِهَا سُورَةُ تَوْبَةَ كِيُمَ يَوْ نوي دمبر یاد کرا دي مَعَلَلُ بَوْ سَبِيلَ مِنْ سَبِيلِ نيشت دای پنه ګانو واعم یعلمون او دغه بوئی چې دا درونی خاوه ته پته ده چې موږ درو وایو <laughs> بلا م نو فابعادی بشکا اسوګ جبراله وګ بوادو دا الله او یره دا الله نه بیاګین الله مینا غیر منتخيانو سرا ان اللذین <سؤال> اشترون بی عده اللہ یا قیننا اگسان بیان کا او گورپدی کې دا دنیا پرواه نه کې نکے دا پرواه نکے چے فلانی چاندرا کو لابان را کئی فلانی امداق کونس پندک اللہ با نور پیدا کی ان اللذین اشترون بی عده اللہ یا قیننا جائے ورا گئی با کاملا دا دنیا لگا دا گسا نيشته برا دیلر پاهرات کی خبره بونگی دیسران ما وبن ګری الله دیتہ پروز پر نظر رحمت ولا یز کیما پاک بنگی دیس مصیبتونو نا او دیلز عذاب درناک ګور دو عمل دی اِنَّا الَّذِينَا اَسْتَرُونَ بِعَادِ اللَّهِ وَاِیِمَانِ اِمَا سَمَنَا قَلِيلًا یو ایمانِ خَرَسْكَنَ دُنْيَائِ بِوَاغَسْتَا نُدَاغِي سَزَاگَانِ وَشْمَيْرَا یو اُنَا اِكَا اللَّهَ خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَاتِ دُهِمْ وَلَا يُقَلِّمُهُمُوا اللَّهِ کَنَا هَلُدَا قَدْس ولا يظل رؤيله مبنور يالله ديدا بنظر در رحمت پرواز قیامت او در ولاقيما با بن کې دي مصيبت نه بل ولهم مذاب اليم ديل زواب درماكه وان منهم اسنام خباس د الله کتاب کې چې د الله کتاب کې تحریف کړي مطلب اړي او وا ان من لم لا فريق يلون سنتهم بالكتاب پتاي سارا باز نه او دلا دا چړي جبر الرب کتاب دې او ګمانوګه يتا سدي باندې کتابنا انويداد الكتابنا واي زيدا طرف الله نادي انويداد طرف الله نا الله باندې درو غاو دې خو پوئږي و پا اللہ دروگ و ای دروگ جوڑایی ما کانا لے بچرین ایو دیا اللہ و کتاب لسم خباسات افترال لے باد سالحین چه میکان و بندگان و باند دروگ جوڑایی اداو ای پلانی ولیوی لیو چه ما رو چیچه او زمان قبر لرا نگه کونی دخبر غاڑی پلانی بابا ویلیو چه مراص و او زما کبل راه نه غونی د خپلې غاړې ما کانه بسر نه یو دیو الله کتاب د دې مناسب یو باندلا چې ورګي الله علم ایله کتاب او په هرمبرې بیا وایي څو ته شهدا سره بلون مالا بيد الله نه ولاګین ګور نور مناسب دا لیکن مراص شید ذات خدای خلق ربانی ربان آره چاته وي اوبنه کو توبه منا کيو ان علماء چاغید خلکو اصلاح کئ پ دین باندې ربان الذی یسلی امور الناس افیدتن و عملا ز خلکو کو عقیدہ او د عمل اصلاح کئو داران کی میراث دار ساده اول جن سو ایک سو سات که دخطی بغدادی کون نکرکڑے اذا کانا رجلن عالمون عاملون محلیون فو ربانیون کلاچی او سڑے عالمونی عاملونی او قرآنم خلقو تخی دک ربانی دے دی ترہ بانی ہوئی چه قرآن باندے پوا دے قرآن خلقوتا خی مفتاو دار سعادا اول جلد سبا ایک سو کان رجل عالم عامل معلم فو ربانی دا ربانی دے ولیکن گنو ربانی نا لیکن شہید دارس اصلاح کونگی دا خالقو سماتلاو علم نا قرآنو کئیو قرآن قرآن او بیا په دیا مالو کوي بیا خلک ته و خایو په سوال دا کتاب په سوال دا چې بیان نو ایتا س دې لرا وانا مرقوم تاسو ته چونی وای ملایګو بیا په خدای ته او ګداو ګمه چې ا میاو خدایانو وای ملایګو ته خدایانو نه جتروانو وای دا هو کفر دې ایام مرقوم بل کفر نوایا هو غمږی تاسو ته وګور باندې پسا وینځي تاسو مسلمانان وایدا حذر الله نی ساک نبی نا یو لسمو غم تولی ان کتاب الله چې الله د کتاب نه اوري توا تاسو ورای کتاب وای اور دې الله کتاب پری دی او د الله کتاب نه اوري تولی ان کتاب الله څه دغه کتاب نه اورې وای زکه ز الله می ساک نبی دا کله چې واس الله او دغه انبيانو لمد د کوم کتاب او حکمت نه خامغه راغې تاسو ته کتاب او حکمت نه تصدیق کوم یو د هغه چې تاسو ښه ده لکه تو مين نبی ولا تاسو رونه نو خامغه ایمان او امداد وګویږد د انبیاء له سلام نه الله وا د استوا چه کاغلی پیغمبر راغې نو دا امداد بګوی دا مرګرته اب او پاګ به ایمان راړی دارسید علماء اونو مالا وادی اغسطی دی کانزولو مال لسم جلد سبا ایک سا انتبه کسی کرکی ہو حوچے ما آت اللہ آلمان علمان اللہ حضال علمی شاگ اللہ یک تمہو اس عالم لا اللہ علم ننے وارکڑے مگر داگنے وادا اغسطی دا چتبا حق پٹے نا تبا حق بیانِ او دا اواز بکے شامی مجموعت الرسائل کے سب تین ساو چتیس کے ذکر کہیں چه اللہ و آدھا اغسط دیوا دا انبیاء علی مسلامنا نو چه اللہ و آدھا اغسط دیوا نو پا جنگِ بدر کی چه سورا خلق شرکشو او دا غی نمون اشتے نو پائی کیا حضرتِ حیزر اشتے نو چه آقا جوانده ونو با آقاولی نو راغلی دو وادی خلافی کرو او که نر راغلی ونو دا آقا نومولی نیسته دای بای آرات حضر جوانده ده او آقا در یابونو بغار او چې چانه لار رو کشوی نو اقاو تا لار خیه او اینه خیدار جده غاٹی کتی که دوکه دا دایانی مشیخ شي؟ دس ارائی جتلاس ملائی دے بتا شکن دے اڈو کی پکی گوری علی کس اڈو کی گوری وائدہ خضال اللہ ومیسا کرن بینا کلا چوانستا اللہ وحدہ دا انبیاءونا خامغا گر آگے تاؤس دا کتاب او پوہ بیار آگے تاؤس دا پیغمبر تصدیق کم گر آچے تاؤس دا خدینو ایمان براڑا اپردی ایندار با کوئی دادا قالا اقرار دوم نو یا الله آیا تاسو اقرار وک و واه تاسو بدیوان سمالود وې دا اقرار کومنګ نو یا الله گواشه ای او زما تاسو رد گواهان نه فمنتو الله بالز علیکو سوچ وړو ز پاست دينا فمنتو الله بالذالیکا سوچ وړو ز پاست دينا فأولاقهم الفاسقون دعاقسانهم دهدی فاسقان وغير دين الله ابهون آیا بدا دين دا الله نلتای ده دي بالدين وده الله تغالق دیا سوك چبر دی وخاتا کفغیوی او کبزور کفغیوی او کبزور وغیوی او کبزور سماتا با چکره کشتای او بیا روان شي بی ای رویا اللہ تاوے جڑل سورہ بنی اسرائیل وشبیت میاتو گرہی ستا سٹ فین لازمہ سبارا سورہ بنی اسرائیل نمبر ستا سٹ وَاِذَا مَا سَقُمَ واللهم ادون الايا کلا چور سی تاسو تکلیف درياب کې روح یا چ تاسو را مادت ګول بيزا الله نا والمن اجمل البر ارستم کلا کی تاسو را وچي تا اراس کوي وکال الانسان كفورا او دې انسان شکر وَكَانَ انسانو قَفُورًا او دِي انسان ناشکره کفور وَكَانَ انسانو قَفُورًا او دِي انسان ناشکره دَ اللَّهُ دَا دِر ناشکره دَي دارنگی سورَي آن کبوت نمبر پندرہ پی لسمو گورئی سورَي آن کبوت آد نمبر پندرہ پندش بیتم سوریان کبوت آد نمبر پینت ساٹھ سوریان کبوت آد نمبر پینت ساٹھ فایدارہ کبو فیلمول کے دعو اللہ محلسین اللہ الدین کلاج سوالشی دیکشتائی کے دعو اللہ محلسین الدین فریاد کئی اللہ تا خالص کنگی اللہ تخاڑیلا فلما نجامل البری اذا همیشری کون کلاچ اخلاس کی دیلر اوچیتا اذا همیشری دا ناسا بزید اللہ سرا نوری صدار کئی بیا نوری صدار کردولی اذا همیشری کون دارگی سرہ لقمان یا سی پارا سوره لوكمان آ نمبر 32 دو دې هرشه سوره لوكمان یعیشتم سی بارا ایزغاشي مووجونکرلا مَوْ ل دا الله م س الله حدین کله چې پړکې د لله چاپې پشانتیرو دا الله مکسیله حددین فریاد کې الله ت حالس کو اونې اللله تغاړله فلا جاملان برې فامو مکتاې د وما جا د بیا یادې نه الله او بازي انکارو کی او بازي درمی درمیان فاطشي دارا کیسو رایه مومن آت نمبر 64 60 سالو رشیتم چې کومه هي هغه بزوري نو که په خواه غاله نګدی او چراگیر شي نو بیا الله ته جاړي الله ته فریاد کوي سورای مومن آت نمبر 64 صلو رښتم سلیشت مصیبار چوبیس واپارا ون حیو لا اله فضوللہ مخلصین الہ الدین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ لا ترد مالوکہ فضل اللہ فضل اللہ, اللہ مخلصین الہ الدین را مدد گی یا اللہ فریاد گی یا اللہ یا اللہ را مدد کی رامزن گئی یا الله فریاد کو گئی النا تا خالص کو گی یا الله تا غاړی لا بیا په تکلیف کې دا الله تا تبیداری کې نن براحت کېو کا گنا فتو الله لم لزینا له دینا رامزن گئی یا الله خالص کو گی یا الله تا یا الله تا جاړه الله تا تبیداری دارنګ درد ذکر کوي که خوخی یک بزوری ویلیه یو جاؤونه دی اللہ دبوها پس کرشی ویا آمنا بی اللہ منگ ایمان راول دی پا اللہ او باغا باغا نی چرا لگلشو دی منگتا او باغا چرا لگلشو پا ابراہیمن سلام اسمایل ساگیا خوب او الواد دا گئیو او باغا چورگشو موسای حساو انبیعو د در طرف درد نه؟ بل دون غو من غاب میند یو طنګ دای نه من غې دې الله ته غاړه کیو دون کی و من یا طاهر الاسلامی دینا چا چولادو اسلام نه بل دین یعنی بله طریقه عمل یوګه په طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بنا یو بل منو قبول ون شذنا دیو دې حدیث کې چره دا ممتا دي عمل بیا قبلی گنا اب الله اي عمل صاحب بذاتين الله انکار کوي چې رب دې عمل قبول کی د په اضافی امر نقبلی څومره الله ajan نه رو جکبلی نه اج قبلی نه نفلی عبادت او نه فرضی عبادت او فی الاخراد من الخاسرین ایو ده په هرڅه کې تاوان یا ننه که بیا د الله حکماندول سم خباشه ارتداد ان دین چې د دین د مرتادګی یاره لبا مارګړی بل لباوری که بیا د الله حکمان سرنګوا توفیق ورگی الله غا کوم تا چې ګفر ګړې پس ایمان نو او غوای کیدایو چې په ان برده رښتیا اورا غلی دایته د لایله والله الله دل کومظال می نه الله توفییک نه ورک کومظال معوته د ک سا س اله چې د یبانېمللانت د الله د می کو د خلکو وډو د الله پلانتې ب رفتارري شمیې به را راذا خلکو پلانتې د ملای کو پلانتتی خا دینه ې شبی کې او چون شي د انان او نو وایله مولا دوار گريشي و زه امي ز تو بي دوه شرطه يو دا چتو بوواسي دوهم چ خپل عمل بسوي کي او بیان بيان بگه زګا نيست زه هو امي نهوري گمراه کړيدي الا الين تاوب من بعد ذالكا مگر ها کسان جه يتبو كلا پس دينا درس كا مال پسو ناتو ني يقين الله ز بهون يمه ینه الله نذرینا کافر وبا د ایمان میکنن هغه سانځي کفر کو پس د ایمانونو را او بیا زیات کفر نو چاره واه قبول نشي زین توبه د دایو زګه مؤمنو کوفر یو ک بیا کفر په کارونو کې تینس نو الله توبه کبل کافر بل دنیا نه زی لاند تو غلط توبه کوم کاوله بل توبه د او دا ساننده دې ګمرا نه اننا لذینا کفارو یګین ناګه سان دې کفارو ګم له شودیو دې کافران قبول باندې شی دې یو دې نه دا ګواله زمږه ز سرون زارو اگر کفی دیور گئی په دې کدا زمږه ز سرون راو ډاګه کی او ای دافي دیور کوم چې څخه خلاص شوم چې خلاصې ده ہونا ای قال هم ازاب الیم دا گسانجی دیلد اعزاب دلدناک وما لهم من ناسی رینو نووی دیلد را اندادیان لن دنالو البرا حطا تن ما تحبون ترخیب ورگئی انفاق تا سمطلب اترازونا او جوابونا شروع دی خبیش را پاسی دری اترازات کئی مقابلہ کئی پیغمبر بدنامئی او دین بجامہ کی پیغمبر بدنامئی نو تاسو دمئنم بار تاہیدو کئی مرگرتیاو کئی امدادوار سراو کئی مانو لگوی بجماعتو لانتنا لور برا حتا تن ویقو مماتو ہیبونا نشایرہ سر اتاسو جنتا بر نیکی جنتو ملاہ روموئی ہر جداری سرف گندر را ہیگو لانتنا لور حتا تن ویقو سچ در سر اید اللہ پلا رہو لن تنالو بر را حتا تنفقو نشایرہ سے دے جنات تا تراوین چه خارج گئی دانانا چه تاسو انسرمینہ گوئی وما تنفقو من شئ این اوانا چه خارج گوئی تاو سا یا حبلی سلام من تویل یو جوړو غواخي باندې پرای هغه نو او هغه په ځان باندې کړیو د بیماري دواجه پرهزو پرهزایز دي چې اگر بيماري واره کړنې سا د واخي مانو او د یو لکه کا ش ذکر کوي چې واخي مانو او د وې چې د وګاخه مخرا آرام کړی نو آرام په ما لو غوي معنا معنا باندول وللو توه می غانا للی بنی اسرائیل ټول خورا غانا لود بارز بنی اسرائیل دې په خیال مگرایا چې بنګډویا غووله سلام بزانه تاریب مل لغوی مراد شرعی نه مراد ځکه تاریب د مع الله کفر دی نو هغه څنګه حرامو چې الله لال کړیو دل دې نه وے هغه تاریب لغوی دی چ پرزانې باندې باندې او بس ما نه وینم نه خرمه پرېس پدین گشته پرېس کاوا من قابله ان دو نه لټ رات مخداغه نا جنا او ګټو اي تو رات کې قل فادو بي تو رات دنو راي تو رات ولولا دیلا کې هتا سريشتي فمن تر على الله الكذبا چاچ دږه پال لا باندې دروګ فَصْدُدِينَ فَوْلَائکُمْ مُظَالِمُونَ دَرکَسَانٌ دَیْدی ظَالِمَان کُلْ سَذَقَ الله وَابَغَمَ بَرَارِ اشْتیا بَیَانُ کَلا فَتَابَ یُومَ لَطَ ایبراهیم حنیفا رُتَابِ شَیْد ترچِ ایبراهیم علی السلام حنیفًا جُلالُ بتوحید او ما تُمْ گیو شِرتلا وَمَا کَانَ اور نو ده مشرکین نه نا ان اول به دیوځه الین ناس سوال نسم خباسات وې زمونږه قبلہ ستاو د قبلې نه ده نو تاسو زمونږه قبلې نه به ټول مو قضا عبادت کوی حالانګه غې د اوسم وې هر وې قبلې ول آزادول غواړي قبلې اوله آزادول غواړي او څړیا اول نه قبلې ساندی ده قبلې اول غوخانه کعبه ده غواځه ده ان وروبه دیوځه ال <سؤال> الناس یګینه ورو ګوره چاګ جوړ شه په راز عبادت د خان کو هغه چاګ ما کاخیده د خیر نه داګه ده د بار د مخلوقات ویایا دمبئی نات په دی کې دلال دیوازه ها زاللدین مقام ابراهیم زاد ابراهیم علی سلام او څوک داهل شدی کان امنه وی بده پامن دو مطلب دی وی بده پامن څه مطلب وو د دنیا کې څوک ورتا انتيب به تو لا کې غغ نه کئي يا امنن د دوزخ نه و هم دا له کان امنه و نه چا پیدای صحیح وو څوک داهل شدی پامن د دوزخ نه وللعل الناس يجر البيت الله رب خالق بني حجر صلى الله عليه وبارك عاشه توان لری دې ته لاره هر توان لری دې لاره اج په فرض دې توان دې لاره نه فرض نه لکه اوسه حالت دا سي دي چه يو با ذا يو شور دې اشتياي نيشتو يا څنګه څنګه غزان نه خبره امكن كنا اگر طول پا مصیبت اخت دی بیتو لای بند کرده جمعاتو نا بند دی مجبوری دا مانگاو آئی زدچه مجبوری دا ٹھیک دا من با ارسار پاکی مراستا کهو که حاج ساکارلی نو بلکالا بیو کی کنه من سا تو آئی لی سبی ایلای ویلی نوچه تواند لاری نیشتی جیاز نزدی پردیزی نا بس مزا زړه یو جګامه غلطه ما سکه الله وکي بل کال لا به وکي مانې ستارت ایلې سبيلا آ سوګش توال ري نې د لارې و من کا فراچا چ کوهرګ فائنل لا غني ننه لال <سؤال> امين يقين الله <سؤال> به پروازه عبادت محو قاتا کتنکه الله تاتا دې ديشته و لآل القتابي و ها نهی و له قفر قوئی پایا الله دا اللہ زجر ورکو زادتا دا کتاب قوان وائی وقفر قارونه کے لحمتای فرون بیعات دللا و لی قفر قوئی پایا تنو دا اللہ و اللہو شیدنا اللہ ما خبردار دے اللہ پوازے پانا چتاسو یہ کوئی ہے تاسو عمل الله تا معلوم دے او سبیلہ سم خباست اصاد کتاب الله چیزا اللہ دو کتاب نه خلق بنده یو قرآن لخلق رازی دیواتوی مزمرا دی درسو نو تصلا دی قولی آلال کتاب لیمت سودو نان سبید اللہ ویا و دو کتاب خاوندانو قولی بند وی خلق دلار دار لانا دو کتاب دار نه آغا چالا چگئی ایمان را دی په خواږه بدول لارو کې به وډاړو هیمه پایندی ته مزایو شپایو نشوا بیا به د سرب او دناوی دوره درته کو راز به ارته دوراو کما او مزا شپایو نشوا بیا به امتحانونو درس برالو کې کې پدل شپدي سار جی طالبانو به وی کو هر سې غذو درس لا ا درزه نشو باندې کوله درس را بیا به وی د څه درسونه دی او دې سه फायदा نشته عمل وکړه دې دا ځکه په اړیم او نکړې شو او غو نه شو نو اوس په را کارونه رااله نو کارونه کې منګای زمون باور سره خیر دې مرګ ارتیا کوو اسه نه ا مرزه بیماری دا علاج دې خیر دې سه ضروری نه دا گین داریو گران کاری چه سری در سالویخ پیندر سالویخ زرا خلق ناستی اب یا یوازه ناستی و درست کئی در بناتو شغل ادیس پشاندی داریو گران کاری دا اغا چهاتا پتلگی درست کئی اغا را چوی چهاتا او چلابکی اغای طلابات ایلیفون کئی چیزی پنکی رو میادی نا اغا دار لیا و دا اغای با خیر ده نوغا اللہ لاغینام زیادہ کڑانو نن په نیٹ باندے پا لکنو خلق ناستے کورونا ٹور ٹور ناستی او صرف پدیز آئینو کے نا پا باہر ملکنو کے امریکا کے لندن کے سعودی کے اماراتو کے ملیشیا کے نیوزی لینڈ کے پا نورو زائینو کے نورو خورشنو تی سورای باندیدو رضایتی قوله علل کتاب المد صدونا سبیله الله وایا وانی کتابه وله باندوی خال قوله را دلع معنا اوا چلا چه ایمان را دی او لا تو یل ما کار او تاسو کو پوی گئی او وملو یا ای الذین امنوا خباستر الکتاب و ذکر کون صدا دوران انکار به ده خلق ده مؤمنان دوستی ور سره ولای کوي کرے یا لکی یا ای الذین امنوا وا مؤمنان چونتیو فرکان کتابو تابی داریو کوي دی اور دله دا که سان جورګه سو ارت کتاب وا بړی تا سولره پس ایمانونو تاسو نه کافرانه تا به کافرږي غره زه ای تا بيداري نه کې دای سره او تا به واړی او کېو تا ګورونا سرنګ کو ورګو ای تاسو وان دوم ته د الله ګمات الله یی تاسو چې نو سې تاسو د الله او فی ګم او تاسو کې پیغام بر د الله دے نو پیغمبر د الله او وی ګم کله چې نبی عليه السلام ژوند دی او وی ګم رسول تاسو کې پیغمبر د الله ده او کله چې پیغمبر وفات شه بیا مرانته نصنادت د پیغمبر طریقه د پیغمبر او سوره انفال 8 نمبر 33 ګورې درګه یې شم وی پیغمبر پاک جوان دے دے او گورا وفیقم رسولو تاسو کتا اللہ پیغمبر دے نو جوان دے دے وی نمو آئیو خا چی جوان دے دے نو دا سورای آنفال دری در شمایات لگو کوری حال دے سوئی وما کانا اللہ لے عزبا امو وما کانا اللہ مو عزبا نزه الله <سؤال> سزا ورګم کې د ایلا چې ته کې موجود او الله سزا نورګي چې دای بغنه والدې الله <سؤال> نا دوه دیوي الله <سؤال> بس زانو ورګي چې ته په او الله بس زانو ورګي چې د استعفار ورګي د الله نا معافي ورګي د الله نا بوخاري تاریخ کبیر کې ذکر کړي کان امانانی علا دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در نبی علیہ السلام زمانہ کی دو امنہ ہوئے رفیان درما و بقی الاخر تاریخ کبیر کی ذکر کئی یو چاد شویدے و بقی الاخر او بل باکی دے بل پاتی دے دا دو امنہ پر زمانہ در نبی علیہ السلام کی ہوئے رو ما و الاخر او بلخی اخر یو چات شویل بل بلبا کی ده نو چې او چات شویل راکم وجود د نبی سره صلوات و سلام او بلبا کی ده استغفار نو کوم کوم ځای د الله نه مافی غواړی د ګناوونو الله هغه به ازاب نه وایي ازابونه او چې کله هغه استغفار هم پری دی. نبی علیه السلام واسو مو چل شوې عذاب راشي په کوټه زلزلہ راغلی و او هرڅه تباه شوی و ما څېره زلزلہ راغلی و هرڅه تباه شوی و کرونا رااله عذاب راغله کرونا ټول دنیا په مصیبت ده جناب نبی علیه السلام موجود دی م بیا عذاب کولای راځي د خوازابته دا ځګونی راځي نو نبی عليه سلام وفات دي د خلکو نه ختم شوهو دا لا مافی معافي او دان سه هر طرفه دلیو چې خزه میدان ته راوتي وي مهراجې سه مېری مرزي زما جین سه ما زما مرزي چې ارسو ځان سره کوما دا سه بیا حیایي شو وروښووا دا سه بیا حیایي چه بازارونه ده اجلاگانه نه دکشویو، ٹیک ده اقا غریب مخلوق ده سکاروبار روزگار والله جوڑ کئی کنا، ده اقا دیدر ضروری دیچه دیگر دیگی، نو اقای ده ده سرم معاشرت باکولا، او شاعت تنظیمون اولادو، نو کلک وده سوی، نو ده اقای پرا بکیدا، نو آلا چې ستې فرد نه ختم شورهږي تاسو زله اجز کما ټول جوړیو شه وکه وا تاسو څنګه یو ورګوي تاسو وان دوم ټل له ګماتول لا یي تاسو چې له سې تاسو باندې آ چنزا او تاسو کیسو مند جاج منګور لاګول زالاب کتاب فقل ذي ا الى سرات مستقيمه تاكيد سره د تا لارو کوله شاو مزبوط شو په ترا ز لارې نه غيبان دي به ما اساس صورت خاتم کړه او پای کی پنځلس خباستون د اعلی کتاب او دا اثبات در رسالت شپ په پیغمبر اعتراض کوي د پیغمبر خلاف کئی نو پوختانو آئی غالبیل پاسی او کزیتا ہوئی چتاکی دو سوری دی تا اعتراض کئی تکو پخپلہ غالبیل گندائی پلی تی نو ترازی او پا پیغمبر بانده اعتراض کئی نو دوئی سیخات مگئی اویل اثباد توحید او غدر بابو ناوا هر باب کشمک فاق با خبری دیم ایسا کی اثباد دا رسالت دا نبی علیہ السلام او پای کې پنځه لسی خباستون د اعلی کتابو ګوري زل سر باندې مې درته دی د یوajana نن سبق بس کومه ها کو سبا ان شاء الله بیا په وخت هم سبق وایي